פרק כ"ג ויען איוב ויאמר, גם היום מרי שיחי, ידי כבדה על אנחתי. מי ייתן ידעתי ואמצעהו, אבוא עד תכונתו. ויערכה לפניו משפט, ופי אמלא תוכחות. ידיעה מילים יענני, ואבינה מה יאמר לי. הברוב כח יריב עמדי? לא, אך הוא ישים בי. שם ישר נוכח עמו, ואף הלתה לנצח משופטי. הן קדם אהלוך, ועיננו, ואחור, ולא אבין לו. שמול בעסותו, ולא אחז, יעטוף ימין, ולא אראה. כי ידע דרך עימדי, וחנני, כזהב אצא. באשורו אחזה רגלי, דרכו שמרתי, ולא את. מצוות שפתיו, ולא אמיש. מחוקי צפנתי אמרי פיו, והוא באחד, ומי ישיבנו. ונפשו היוותה, ויעש, כי ישלים חוקי, וכהנה רבות עמו. על כן מפניו את אתבונן ואפחד ממנו. באל הרך ליבי, ושדי הבהילני, כי לא נצמדתי מפני חושך, ומפני כישא אופל.